bem-vindos a mais um POD POD 5 Minutos na Estrada com Silmar Jeremia. It's me, Mario! Já colocou teu cinto aí? Já, tô tá tudo pronto aqui, já tô seguro. <risos> então, beleza. Bem-vindos, vamos a mais 5 minutos na estrada comigo e hoje temos Caroneiro Virtual, que é o... Alô, gente, é o Ronaldo Gogoni de novo, tudo bom? Tudo bem, Ronaldo, obrigado por estar nos acompanhando em mais essa pequena viagem. Dando continuidade a semana Hiroshi Yamauchi, ex-presidente da Nintendo que faleceu na semana passada... É, na, na última quinta-feira Vamos trocar umas ideias aí a respeito dele né Ronaldo, o que que você me diz Do nosso querido Yamauchi, que não era assim tão querido né Então, hoje em dia A turma não conhece muito ele porque tem mais Com o, a imagem da Nintendo Ou Satoru Iwata, que é o atual CEO Ou o Head de Fizame, que é o Presidente da, da divisão americana Mas nos anos 80 ele era muito Mais conhecido, quer dizer Ele é muito mais conhecido pelos jo os Jogadores mais antigos, quem tem mais de 30 anos, por exemplo, a nossa geração conhece bem ele, né? Sim, sim. O engraçado da história do, Yama, do Yamauchi, quando ele assumiu a Nintendo em 47, no caso ele ficou à frente da Nintendo por mais de 50 anos, ele foi responsável por mudar a empresa de que era uma produtora de cartas, ela fabricava cartas de Hanafuda, que era aquele baralho tradicional japonês, para o que é hoje uma das principais empresas de videogame do mercado hoje. Ela foi líder aí, pelo menos, na década de 80 e 90, né? Sim, sim. Era... A principal do mercado foi por muito tempo, né? Teve um momento nos anos 90 Que ela e a SEGA dividiram o mercado 50-50, pra você ter ideia Coisa que hoje é, impen é impensável Duas empresas de qualquer tipo De, de produto conseguirem dividir Exatamente um mercado, mas na época No auge da guerra entre as duas Empresas nos anos 90, elas conseguiram fazer isso Teve um momento que elas dividiram o mercado por igual Tanto que até hoje, os gamers Da nossa geração, né? Tem ainda uma rusga Entre SEGistas e Nintendistas <risos> Foi engraçado, a SEGA se saiu da produção de consoles e, e levou o Sonic para Nintendo. Tinha gente na época que quis morrer. Não! O Sonic chinique, não né? É, teve gente que queria morrer de raiva com, com um jogo do Sonic no console da Nintendo. Um ponto interessante da história do Yamaha frente da Nintendo é que nos anos 60, ele resolveu mudar o foco da empresa. De uma produtora de cartas, ele resolveu quando ele viu que esse mercado era muito pequeno ele decidiu diversificar o mercado. E digamos, as tentativas dele abraçar outros empreendimentos Não deram muito certo Ele tentou O ramo de alimentos Ele tentou Ele tentou Uma companhia de táxi Nenhum deles Deu muito certo Nenhum Foram todos Eles fracassaram A Nintendo chegou a ter Uma rede de motéis pronto você ter ideia Pouca gente sabe disso Mas a verdade é que Nenhum deles Deu deu certo o que foi crucial Pra Nintendo Na época Foi mais um acaso O Yamauchi Foi visitar Uma das fábricas De Hananafudas Da Nintendo E encontrou um funcionário Brincando com o que Parecia ser um braço Extensor Sabe aqueles braços De mola? Sim, é Tem duas brisilhas na frente para pegar coisas. Uma, uma garrinha, né? Isso, uma garrinha. Ele viu um dos técnicos, que também era faxineiro da da fábrica, brincando com isso. Ele tinha montado no tempo livre dele para se distrair. Aí o Yamauchi ele viu que aquilo podia dar, dar muito dinheiro, porque foi alguma coisa que atraiu ele. Apesar dessas bolas fora que ele deu no começo, né? Nas tentativas de diversificar a Nintendo, ele tinha uma visão de negócios muito apurada, né? Sim, ele tinha. E ele t... olha, ele não tinha nenhuma formação acadêmica. Ele foi obrigado a abandonar a universidade... Quando o avô dele faleceu para ele assumir a, empre... a Nintendo No caso, esse técnico Que, que tinha desenvolvido o, o braço extensor Era o Gunpei Yokoi Que hoje é tido como o maior engenheiro da Nintendo O cara que criou o Game Boy O cara que criou o, o direcional em cruz né, O de Pad, que é pra, hoje em dia Todos os videogames do mercado É uma, é uma criação do Yokoi Vem desde hum. lá, né? Tá aí uma coisa que inclusive eu não tava lembrando Apesar ter lido naquele livro o, Os Mestres do Jogo Tem esses fatos e outros muito curiosos Ele era especial para encontrar essas pessoas diferentes, né? Sim. Você lembra depois avançando um pouco no tempo tem a história do é, entre aspas descobrimento do Shigeru Miyamoto, né? Sim, foi ele ele é responsável por ter contratado o Miyamoto para Nintendo. Exatamente. Ele, ele parece que ele tinha esse que de olhar para pessoa e, e ver alguma coisa especial nela. né? Ele tinha faro. É, exatamente. Essa é a palavra faro, né? Ele tinha um faro especial, mesmo que ele tenha tido alguns problemas na transição de negócio da empresa, até porque ele assumiu a Nintendo muito jovem, ele não tinha nem 20 anos quando ele assumiu a empresa. Com o tempo ele desenvolveu uma capacidade de perceber que poderia dar dinheiro e que não poderia. Tanto que em 75, quando ele viu que o mercado de jogos eletrônicos estava se expandindo, ele fez um contrato com a Magnavox para trazer o Odyssey o Japão, só que ser uma, uma representante não era suficiente para Nintendo. Ele queria que a empresa tivesse seu produto próprio. Foi aí que em 77 eles começaram a desenvolver os primeiros consoles, que eram jogos parecidos com o Pong. Depois Eles foram desenvolver os de arcade Foi aonde o Miyamoto fez muito sucesso Com o Donkey Kong Aproveitando um fracasso de um outro jogo Quando a Nintendo veio pra América Foi na pessoa do Genro, né? Sim Do Miyamoto Que era casado com a filha dele Yoko O, o Genro dele chamava Minoru Warakawa Era o responsável pela divisão americana Os jogos que eles lançaram nos Estados Unidos A maioria deles não deu certo Principalmente o Radar Scope Na época o Miyamoto tinha o projeto do Donkey Kong Mas ele não tinha máquina para instalar Então o Yamauchi com o apoio do Yoko E falou Pega essas máquinas que não deram certo Substitui pelo seu jogo e vão ver o que que tá Aconteceu que o jogo foi um sucesso escondoso na época, em 81 Ele rendeu muito dinheiro pra Nintendo E daí em diante foi só sucesso, né é, a jogada que Nintendo fez depois Com o Nintendinho foi importante Porque no Japão, quando ele foi lançado Em 83, ele era visto como Um, um brinquedo Apesar de ter o um nome, Family Computer, o computador para família, mas a aparência dele era um brinquedo. Trazer... E, e, na verdade, era essa imagem mesmo que eles queriam passar, né? Sim, o nome era meio contraditório, na verdade. Ele era todo vermelho, amarelo, né, todo... Ele era bem chamado... É um console bonito até hoje, eu acho, o... a minha opinião. Trazer ele os Estados Unidos é que era o problema. O mercado ocidental tinha passado pelo crash de 83, que ninguém queria saber de videogames. Por causa daquele boom que teve do, do Atari, todo mundo quis entrar no mercado... Todo mundo lançava jogo, a boa parte deles programados pareciam que em uma noite, ou seja, eram muito ruins. Tinha muita coisa ruim, né? Muita coisa Mas, péssima. Tinha, tinha alguns jogos do Atari do Televisão na época que eram inacreditáveis de ruins. Você pega o, o. O ET do Atari é um. Os melhores exemplos, é Terrível aquele jogo. Tanto que tem a lenda dos cartuchos da Terra. Os Atene, cartuchos enterrados no deserto. No, no deserto. Pega aqui hoje você pensa assim, meu Deus. Uma criança de três anos programou isso aqui em três horas de trabalho. Né? É inacreditável. É né? Horrível. Teve até Recentemente teve um programador que arrumou o um jogo. O Soltou o marrom com... com o jogo arrumado. Bom, mas então. A Nintendo precisava trazer o console para os Estados Unidos. Só que ele não podia ser vendido como videogame. Aí foi o que eles resolveram. Eles mudaram o nome para Sistema de Entretenimento, mudaram todo o visual dele de um brinquedo, de um console todo colorido, ele vira um tijolo cinza, com encaixe de cartucho interno, como quem diz ah, é, um, é um sistema como se fosse um videocassete. Então, o Nintendo, ele foi ele foi vendido na América mais como um eletrodoméstico, uma, algo próximo de um videocassete, por isso que ele tem aquele cartucho com encaixe interno e, do que um console, porque ninguém ia E comprar um videogame na época. Funcionou muito bem, né? Tanto que nós ficamos bem perto o nome Nintendo virar um cognato para videogame, né? Nos anos 80, o nome Nintendo era, pelo menos nos Estados Unidos, era sem nome de videogame. Seja, tanto é, o console fez tanto sucesso, ele era tão popular, os, jo os jogos, principalmente os jogos do Mario, eram tão populares. Em popularidade, na época, o Mario superou o Mickey Mouse, o que era impensável para qualquer para qualquer outro tipo de personagem. Ainda mais um personagem de um jogo de videogame game, game, por assim dizer, não era americano, tá certo? Ele foi criado no Japão, mas por assim dizer, não é ne... também não é japonês, é um, ita... um italiano, um encanador italiano. <risos> mas, ainda... mas ainda assim, ele ultrapassou em popularidade um personagem americano de décadas de história. Verdade. E, e lembrando que tudo isso sob o comando e a mão de ferro do Yamauchi, né? O Yamauchi tinha porque ele era um control freak mesmo, né? Sim. Ele pessoalmente liberava ou impedia jogos às vezes até prontos para dizer lançados ou não, né? Sim porque ah, realmente impediu que, a, que o Nintendinho tivesse muitos jogos ruins para o console dele, né? Uhum. O, o Yamauchi sempre teve essa visão meio que ditatorial, de controle da empresa. O que não fosse atraente para ele, ele não aprovava. Mesmo na época do... Bem lá atrás, antes de trabalharem com videogames, era essa visão dele. Tanto é, em algumas coisas que o, que o Miyamoto desenvolvia, ele não tinha carta branca. O Yoko funcionava como intermediário entre ele e o Yamauchi pra convencer o presidente da Nintendo do que deveria ser feito porque se de outra forma algumas coisas que o mesmo o Miyamoto fizesse não, não teriam passado. Tu vês, mas enfim é uma história interessante principalmente do, do aspecto negócio mesmo business né uhum. a forma como ele conduziu toda essa transição da Nintendo de uma fabricante de cartas Sim. até o, o eles se tornarem uma potência nos videogames que são até hoje inegavelmente né apesar de não estar mais na frente do mercado é, hoje, apesar de não ser uma líder mas eles ainda têm a, a representatividade né? ainda são uma referência, Nintendo ainda é responsável por ter criado personagens que são sinônimo de, de videogames, são carismáticos até hoje, é a responsável por ter praticamente salvado a indústria dos videogames, se não fosse a mão de ferro e a visão do Yamaha o mercado de videogames, se não fosse muito diferente do que é hoje, talvez não tivesse nem se recuperado do crédito de 83 então, a gente deve muita coisa Nintendo. E é o nosso querido que foi pro céu dos executivos, será que existe isso? <risos> Capaz que tem, tem, <risos> Ou não <risos> Ronaldo, vamos, vamos ficando por aqui Pra gente não, não, não alongar muito o nosso papo Beleza, então E Vou te agradecer novamente pela pela companhia uhum. Em outra oportunidade, continuamos conversando Essa companhia é sempre muito prazerosa ah, Obrigado você pelo convite, seu mano eu, Sempre que possível eu tô disponível, só chamar Então tá bom, um abração, tá? Boa tarde para ti Valeu, seu mano. até mais